Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Kriget var visserligen över, men städer låg ännu delvis i ruiner. Miljoner hemlösa på drift, inkvarterade varhelst det fanns lediga rum, förråd eller garage. Efter år av umbäranden, rädslan för flyganfall, förlusten av anhöriga och vänner, skräcken för att bli våldtagen– så kom freden, befrielsen, med nya, andra svårigheter och motgångar. Var fanns framtiden för den som var ung då? Fanns det ens plats för något hopp, några drömmar– den unga kvinna som vågade eller ens förmodde drömma kunde föreställa sig ett helt och rent hem i Sverige. Landet i norr blev sinnebilden för paradiset på jorden. En av de som kom hit förundrade särskilt av att svenskarna hade så slät hy, inte ett spår av orosrynkor eller undernäring. Under efterkrigstiden lämnade tusentals unga kvinnor Tyskland– –för att ta arbeten i svenska hushåll. De såg det som enda utvägen ur ett helvete som inte ville ta slut. Enda förhoppningen om att kunna starta om på nytt börja bygga en framtid. Många välkomnade som en medlem i familjen. De rotade sig här och bildade så småningom egna familjer. Men många andra, när de ser idag tillbaka på den tiden– berättar om utsatthet och rädsla. De förväntades vara tysta och tacksamma. Och om mannen i huset trängde sig på, tafsade eller våldförde sig på det tyska hembiträdet var det bara att stå ut. Hon som kom från Tyskland var väl van, eller fick skylla sig själv. Så minns några sin första tid i Sverige i en färsk avhandling om det städade folkhemmet. Det har gått drygt 60 år sedan de första tyska hembiträderna migrerade till efterkrigstidens Sverige. Vem städar våra hem idag och var kommer de ifrån? Vem bygger våra hus och vem plockar våra bär? Välkomna till konflikt! Ja! Om vietnamesiska bärplockare som lurades på lönen i Sverige. Tre år senare är många kvar i Europa på jakt på jobb för att betala skulderna som växer där hemma. Vi har följt en av dem i spåren från Dalarnas bärskogar till en flyktingförläggning i Tyskland. Hör om några av de miljoner migranter på drift i Europa. Där också kampen om de svarta jobben hårdnar i den ekonomiska krisen. Ingen vet riktigt hur många de är. Två miljoner, sex, kanske åtta miljoner migranter som driver runt i Europa utan tillstånd och rättigheter. Här i Sverige beslutade riksdagen i veckan efter många års debatt att papperslösa, liksom asylsökande, ska ha rätt till viss sjukvård. Men annars är det mest motgångar för den här gruppen. Det blir allt svårare att hitta en försörjning. Migranter pekas ut som syndabockar och attackeras. Polis i flera länder trappar upp sökandet efter illegala migranter för att utvisa dem. Ändå försöker många hålla sig kvar till varje pris. En av alla de människor som är på drift i Europa i hopp om en bättre framtid är vietnamesiska ha. För snart tre år sedan kom hon till Sverige för att plocka bär. I flera reportage här i konflikt har vi berättat om vad som hände henne och de nära 300 vietnamesiska bärplockarna som kom till Särna i Norra Dalarna sommaren 2010. Hur de blev lurade på sina löner och hur flera av dem sen förlorade både hus och risfält som de hade tvingats pantsätta för att ha råd med resan hit. Snart börjar en ny bärsäsong här i Sverige och Ha har ännu inte kommit hem. Vår reporter Randi Mossige-Norheim hittar henne på en flyktingförläggning i Tyskland. Korridorerna ser likadana ut, så det är lätt att gå vilse. Bakom nästan varje dörr hörs musik. Ibland går någon förbi på väg till köket med något de ska diska. Någon ska till duschen, annars händer inte så mycket. Men där, i rummet bredvid den här musiken, där är här. Jag och min tolk, Kim Ramberg, har just parkerat vår vita hyrbil här utanför- och dragit våra rullväskor. Vi ser ut som turister. Jag känner inte igen henne från Serna. De var så många den där kvällen i augusti 2010 framför min mikrofon. Minst 50 stycken hade samlats runt mig och Kim. Ha, vad då? En av dem. Alla ni som står här, har, har ni lånat alltså hemma? Lånat massa pengar. Alla har lånat pengar. H 100, han sa att det var hundra procent som lånade pengar. 100%. Nu ska här värma soppa till mig och Kim. Mikron står längst in under ett bord. Hon måste krypa dit. Mm. Mm. Jag är så glad att ni kom, säger han. Ingen vet hur jag har det, inte ens mina föräldrar. De vet att jag är i Tyskland, men inte att jag bor på en flyktingförläggning. Min, mina föräldrar de, de vet ingenting om mig. De tror att jag har det. Helt vanligt och normalt liv. Men, men de undrar ibland varför jag har bort hem så länge. Men jag har ingenting att skicka hem. Varför kan du inte berätta för dem? Jag vågar inte berätta sanningen eftersom de, de är sjuka. Sen, om jag berättar sanningen då är de oroliga och de blir Domli, det är de är som tillhör dom som brott, Och det är därför du inte kan säga till dina föräldrar att det just är just en förläggning som du bor på. Ja. Ja. Vi försöker montera ihop en tältsäng, men det går inte så bra. Det är jag som ska sova där. Kim och Ha ska sova i Ha-säng. Jag frågar Ha vad hon minns från Sverige och Särna. Hon blir glad av just den frågan, för då tänker hon på det gamla paret som hjälpte henne så mycket, när hon inte fått någon lön, Ove och Anita Larsson. Ove körde runt med oss i sin bil och hjälpte oss att samla pantburkar, säger Ha. Och han hjälpte mig och de andra. Han knackade Det i hade på. varenda familjen i mitt För att de skulle lämna tomma burkar till oss. hade du samlat burkar sådär någon, någon gång tidigare i ditt liv. Jag har också är aldrig, går runt och i Vietnam. Men Jag var väldigt förvånad att han som är Svenskarna, som han skulle tillsammans med oss gå runt och plocka tomma burkarna. Och sen hittade Ovanita på olika jobb till oss som de gav oss pengar för, säger här. Jag målar vit färg. Jag målar hos Ove. Och du ser Ove Huses just nu. Det var jag som har målat det. Målade du hem hos någon annan också? Jag målade även Ove granna. Jag målade hennes stakett. Vad är det för färg då? Mojang. Och också vit färg. Vi fick andra jobb också hemma hos folk i Särna. Berättar här. Jag klippte gräs, högg ved och grävde upp potatis. Ha skickade hem pengarna hon tjänade i särna. Det var ungefär 700 kronor och räckte till att betala en del av räntan på lånet där hemma. Sen tog hon bussen till Stockholm. den Jag kom till Stockholm. Sen jag gick runt i Stockholm och jag var här här jag är väldigt orolig jag vet inte vad ska jag ta vägen? Jag skjort skjort att en skjort. Det är en skjort. där en skjort. på är en skjort. Det jag en skjort. Det är en bank där är en skjort. på är Jag vet Det är Det en När han satt på en bänk vid en busstation i Stockholm och grät var det oktober 2010. Hon hade ringt hem till sin man i Vietnam och de hade blivit osams. Han tyckte att hon skulle komma hem men hon vågade inte. För det var ju hon som lånat pengar för att åka till Sverige och utan pengar vågade hon inte återvända. Jag läst avtalet med det vietnamesiska bemanningsföretaget. Här betalade 42 000 kronor för att få komma och plocka bär i Sverige. Hälften av det var ett slags deposition- som det var meningen att hon skulle få tillbaka när hon kom hem igen. Lönen i Sverige skulle vara 17 730 kronor i tre månader. Här räknade med att när hon kom tillbaka- skulle hon, när hon betalt lånet, ändå ha kvar mellan 20 000 och 30 000 kronor? Det motsvarar flera årslöner i Vietnam. vi, vi har det svårt i Vietnam. Việt Nam att vi jobbar i Vietnam som är buồn i mà. Jag var i Vietnam för två år sedan- och jag såg vad som hände några av de bärplockare- som kom hem utan pengar. Jag såg till exempel vad som hände bärplockaren Ba Theng Le- i Vinh Phu. När han inte kunde betala sitt lån- så kom låneindrivarna hem till honom- och tog huset han lämnat som pant när han lånade pengar. Ba och hans fru var hemma den dagen. Låneindrivarna jagade ut oss ur huset- säger baras fru Hua. De kom till oss. De ut oss. De sprang efter oss och ur ut ur huset. Grannen försökte komma in och stoppa deras grova handlingar. Men det hjälpte inte så mycket. ut ut ur vad var det som hände bara när ni blev misshandlade? De misshandlade mig och min fru som de tog huset som de dra ut åt, ut ur huset och som de låsta huset. Hur blev ni misshandlade? De sparkar mig. De slog mig, med den inte blirnäven. Jag var där och jag såg Bas och hans fru Hoas rädsla på nära håll. Är det det här Ha är rädd för också? Förlåningindrivare med brutala metoder. Den här, det var den här som han måttat med. Svaret, två så kommer han dit. Det går bra. Han har om en Än aldrig inte går ner. Det verkar inte funka det här med att montera tältsängen som jag ska sova i. Metallpiggarna som ska in samtidigt i två skåror är snea. Men till sist funkar det. Vi plockar fram bilder från Vietnam. Det är bilder som min tolk, Kim Ramberg, har tagit. Det är bilder på hans familj, på hans dotter som är fyra år nu, och på hans mamma och pappa. Jag har bara in tre stycken. Men. Đã bao năm rồi, em không có nhìn thấy nhà em. Rồi, giờ nói chuyện này. <cười> em không nghĩ con em là lớn vậy. Từ ngày em đặt chân sang bên trái đèn, em chưa có thấy con em. <cười> em chưa có thấy bố mẹ em, thấy bài em. <cười> em cảm ơn các chị rất nhiều nữa cho em được nhìn thấy gia đình em. Ôi vào lề ngay xe đèn soi gió. Hỏi để xét mình là family mình là phụ nữ, mình là phàm mùa, midman. Nhưng nay, giờ có thấy midman. Ôi, cô lớn rồi, cô đã lớn lên. Bây giờ em gọi về nó đâu có nói chuyện với em đâu. lâu lâu em gọi về nó cứ mẹ là ai. Hôn cần xin phàm mùa mama. Vem är vem det? Uh, uh, vem, vem med det där är Haas Och vem är det? Pappa, pappa, mamma. Yeah. Lúc jag är i bära, jag inte Innan du åkte, min farmor sa, du åker inte. Du vet inte vad andra länder ser ut. Och inte. Min dotter var bara 15 månader när jag åkte, säger han. Så hon förstod inte så mycket. Men jag minns att det sista jag sa till henne var: Var snäll mot farmor och farfar och mormor och morfar. Jag kommer tillbaka så fort jag kan, och då är jag massa fina leksaker med mig till dig. Klockan är över elva på kvällen. Här försvinner du iväg. Sen kommer hon tillbaka och berättar att polisen var där för att det var något bråk utanför förläggningen. Polisen är här nästan varje kväll, säger Ha. Men sen, någon gång vid midnatt, är det tyst. Jag hör bara Ha och Kim som ligger tätt intill varandra i Ha's smala säng och pratar i mörkret. Jag somnar nog lite nu. Ja, godnatt. natt. Några hundra meter från flyktingförläggningen blommar kursbärsträden. Här och var ligger sopor slängda på marken. Men vad hände på vägen hit innan hon hamnade här? Här ha satt där på en bänk vid en busstation i Stockholm. Det var oktober 2010. En vietnamesisk kvinna som här träffade på busstationen gav henne pengar till en bussbiljett till Norge. Här ha hade hört att andra bärplockare, som precis som hon blivit lurade på sin lön, hade gått dit för att försöka hitta ett jobb. ni Oslo. Jag, jag tittar på ett ord börja med O. Så det, det var Oslo. Vad gjorde du där då? Äm, Nej, jag kom fram, jag satt det. Det finns ett par som gick förbi och frågade mig, var, varför sitter du här? Vad gör du här då? Det var ett vietnamesiskt par och de sa att jag kunde få jobba hem hos dem och passa deras två barn, berättar Ha. Barnen lyssnade inte på mig, säger Ha. Vad jag än sa till dem så sa de, om du säger så till oss så skvallrar vi för vår dagisfröken nó nói cái, cái, cái đưa bé ăn đây nó nói bốn năm lần ấy, em cơ nó bảo nó cô mà bắt con ăn cơm mới đánh răng là con sẽ báo con yêu đen hai bốn lần nó hoắt sắc thì mày phi ra 5 công nghệ ôm du xí thì mày nhớ một tẹt và nhớ một tẹt bộ tẹt thế này nhớ có cái vành da mày mình phơi cái pa đao cái, xong hồn ha blev rädd berättar hon. Hon hade bara några dagar kvar på sitt bärplockavisum. Efter det hade hon ingen rätt att vistas i Norge. Och sen blev det bråk med familjen hon jobbar hos. Vad det handlar om lyckas ha inte riktigt förklara för mig. Ha slutade sitt jobb efter två veckor. Då fick hon 70 norska kronor berättar hon. Det är lite pengar, men jag var glad ändå säger ha. Där vi lúc mấy lần mình có cái công việc như vậy là mình cũng jag var så glad att jag fick det här jobbet. Nu var jag i en timme så här och sang då. Det är den enda tiden jag bara tänker att någon kan hjälpa mig genom att jag kan jobba vad som händer, Ge mig bara lite pengar. Så här är tankarna. Några gånger ringde jag från Norge till Anita och Ove i Serna, säger han. Jag ville bara höra deras röster. Jag, jag sa att mamma. Jag säger grepp Anita också. för ni kunde att jag mamma. Jag sa med jag sa Anita också. det bara för ni kunde inte prata med varandra? bara jag att mamma. Jag Anita också. Var det bara för, för ni kunde inte prata med varandra? bara att jag Jag bara minns fortfarande de där samtalen. Första gången var hon väldigt ledsen. Då bara grina hon så vi kunde inte prata. Men sen, jag hon längtar väl efter. Det är klart att komma till Norge ensam. Hon bara, jag kommer aldrig glömma bort det. När jag när jag, jag kommer aldrig glömma bort den där samtalen med Anita. De är tre i varje lag utanför flyktingförläggningen. Ibland och i bollen ut på gatan. I want to have more fun står det på en av kilarnas t-shirt. Var kommer de ifrån? Vad skulle de kunna berätta om vi kunde prata med varann? Jag får aldrig reda på det. Jag lyssnar bara på Ha som fyller 30 i september. Om rekryterarna från det vietnamesiska bemanningsföretaget aldrig kommit till just hennes by. Om det de berättade om jobbet i Sverige inte låtit så bra. Men framför allt, om Ha inte hoppat på erbjudandet om att tjäna 17 730 kronor i månaden på plockaberg i Sverige så hade inget av det hon nu berättar hänt. Hon hade inte satt sig på bussen till Tyskland. Sent på hösten 2010 och hamnat i staden. Hon bara minns några av bokstäverna på. Uh, Bade med P eller, det var V? Någonting med först P och sen någonting med dubbel V? Ja, ja. Mm. Och hon hade inte gått runt planlöst i staden, hon inte vet namnet på. Och hon hade inte stött ihop med ännu ett vietnamesiskt par. Men det gjorde hon. De bjöd hem henne. Jobbade de där? Nej, det var inte som ett jobb, Berättar hon. De lät henne bo där några veckor och hon hjälpte till att städa och laga mat. Här fick lite pengar också. Men det var inte som en lön utan för att de jag bodde hos var snälla, säger Ha. Här höll sig inomhus, för nu hade hennes bärplockavisum gått ut. Men ändå tröttna hon på att sitta inne. den Polisen stoppar mig. De säger "Hello." Jag sen jag vände jag sa polisen. Jag sa "Vin cần u thư họ gi đó." frågade mig efter mitt pass. Ha hade inget pass. Hade hon slängt passet eller tappat det? Mitt pass försvann, säger hon när jag frågar. Jag vet inte riktigt hur eller när, men jag hittar inte. De är flera stycken som grips samma dag i staden som ha inte vet namnet på. Polisen kör henne till en flyktingförläggning någonstans i Tyskland. Och sen till ännu en förläggning där vi är nu bland smala korridorer. Och så den där musiken som får henne att längta bort. Men nu tänker hon nu, utan pass på en flyktingförläggning i Tyskland. Hon får matkuponger att handla för och så bidrag på drygt 400 kronor i månaden. En del av de pengarna skickar hon hem. Hon har inga arbetstillstånd så hon kan inte tjäna några pengar. Och räntan på lånet hon har där hemma gör att skulden bara ökar. Nu är hon skyldig ungefär 43 000 kronor, säger hon. Vad har hon för plan? Tänker hon stanna i Tyskland? Jag har sökt asyl här, säger han. Men jag sa inte som det var. Och inte heller sa jag mitt rätta namn. Jag bara önskar mig att snälla låt mig stanna här under den här pioten. Skicka mig inte hem. Om jag åker hem nu, då har jag hemvete. Har du försökt förklara det för tyska myndigheter? Em också säger att vi har en stor del av som är har det är har varit med om. Jag det som om i närheten economy. har som jag i har en vet att av är i närheten av de är det är ganska är här för economy. en lending, så du får inte arbeta du vågar inte åka hem och det du kan få här är de här fickpengarna som du kan skicka hem till din dotter så hur länge tänker du då att du egentligen kan bara vara här för skulden är ju kvar Jag vet inte vad som kommer att hända men med mig just nu jag har lite pengar varje månad det räcker på mig vad är det som, fast det, du tycker att det är så hemskt att vara här på en flyktingförläggning i Tyskland, vad är det som gör att du ändå känner att du måste bara stanna här? Jag kan inte återvänt, men om jag stannar här, då jag lever. Det är så du tänker, att du i alla fall lever? ja.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 jag ringer till hans pappa. Han är nästan 800 mil härifrån, hemma i byn, några mil utanför Hanoi. Jo, säger han. Jag minns dagen min dotter reste till Sverige. Hon skulle vara borta i tre månader, men hon kom aldrig hem igen. Sen ringde hon och sa att hon rymt någonstans, till Tyskland tror jag. Jag vet inget mer än det. Haas dotter var så liten när hon reste, berättar Haas pappa, så hon förstod nog inte vart hennes mamma tog vägen. Och fortfarande har vi inte sagt sanningen till henne om var hennes mamma är. Vi ljuger för henne. Vi vill inte att hon ska vara ledsen. Nej, men att är vi gick till henne, mamma jobbar i rysfänteln. Och sen hon sa, "Mofa, kan du ta mig till min mamma? Men hon sa, det var så länge. Varför jobbar hon det i rysfänteln så länge att inte komma hem? Vad svarade du henne då? Det var att jag kunde ha jag hon till henne och inte. Hon inte. Väntar mamma kom hem snart. Annat, hon sa att hon komma hem imorgon. Men sen hon sa nej, du jewa på för mig. Säger ni fortfarande att hennes mamma är i risfälten? Ja, jag sa det fortfarande. Tre år senare säger du fortfarande samma sak. Ja, ja. Men hon har fortfarande en uppfattning att mamma jag har inte kommit hem till henne än. Vi äter inne på Haas rum. Det är eftermiddag nu på Haas hemliga gömställe. Det är så konstigt. Haas pappa vet inte riktigt var Ha är eller vad hon gör. Men jag vet, och jag förstår inte hur hon tänker- Tänker hon att hon ska få asyl i Tyskland och sen kunna jobba som till exempel städerska för 50-60 kronor i timmen? Är hon rädd för fattigdomen som väntar där hemma? Tänker hon att hon aldrig mer kommer få någon ny chans att ta sig till Europa och jobba? Jag vet inte. Det enda hon lyckas förklara för mig är hur rädd hon är. Hon vaknar rädd och somnar rädd. Nej, nu är du nöjd. Jag kan gå och läsa. Även nu när jag sitter och pratar med er, jag har den här resten fortfarande i mig. Nu klockan nio på kvällen i Vietnam, och här ringer sin svärfar. Det är där hennes dotter är just nu, hem hos farfar och farmor. Din man har inte dött av sig på flera månader, säger han svärfar, och ingen av er skickar hem några pengar. Jag vet ingenting om varken dig eller min son. Ni har lämnat ert barn till mig och bara åkt, säger svärfar. Mm. Se till att åka hem nu. Jag är så trött. Du kan inte fortsätta så här, säger svärfar. Jag orkar inte hur länge som helst. Sen är det hans dotter som tar luren. Con chào. Con ăn cơm chưa? Dạ ơi. Con chào. Con chào mẹ, mẹ nhớ con lắm. mẹ ơi. Ông ngoại nhà ông không có tiền mua sữa. Ông có tiền mua sữa. Con lại mẹ về ạ. Mẹ ạ. Con mẹ... mẹ về, với con nhá. Dạ. <cười> hey mama. Säger hans dotter. Morfar inte pengar att köpa mjölk till mig. Kommer du hem imorgon? Ska du komma hem till mig? Sen släpper hon luren och springer därifrån. Och svärfar säger. Hon känner inte dig så hon vill inte prata mer. Hon har glömt dig. Hon brukar titta på en bild av dig. Säger svärfar. Och innan de lägger på. Säger svärfar. Du måste komma hem. Jag är så trött. Du åkte och du jobbade utomlands, men du har inte tjänat någonting. Du, vad, hur kändes det att prata med din dotter? Jag, är jag känner att jag inte har tagit mitt ansvar för mitt äckert barn. Jag tycker att jag är nog enig med att hon samlade in god tid. Hon kallar det farmor som är mamma och grannar skrattar gott. Jag kan inte ha någon mångång till namn och sän han. Du vet att det, det sker det i hjärtat när min dotter kallar farmor som är mamma. Det, det finns inga ord som jag kan beskriva och dela med. Det gör det ont. Om rekryterarna från det vietnamesiska bemanningsföretaget inte kommit till just hennes by. Om allt inte låtit så bra. Men framförallt om Ha inte hoppat på erbjudandet om att tjäna 17 730 kronor i månaden på att bär i Sverige. Så hade inget av det här hänt. Men nu är vi här på flyktingförläggningen i Tyskland. Jag och Ha har ätit äppelklyftet tillsammans och försökt montera en skev tältsäng. Och jag har försökt förstå hur hon tänker. Hon som måste vara som ett mysterium för sin fyraåriga dotter. En mamma som en dag gick ut på risfälten och aldrig kom tillbaka. Nu är vi här. Där borta i backen ligger det sopor. Och i de blommande kursbärsträden sjunger fåglarna. Bland körsbärsträd och fågelsång hos Ha från Vietnam på en flyktingförläggning i Tyskland. Reporter Randi Mossige, Norheim. Med oss i dagens konflikt för att tala om villkoren för de miljoner migranter som driver runt i Europa i hopp om att kunna skapa sig en bättre tillvaro är O. Hansen, forskare vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Jens Mikkelsen, journalist vid Sydsvenskan som har skildrat papperslösa migranters tillvaro i Sverige och Europa och aktuell med reportageboken De förlorade barnen skriven tillsammans med Katja Wagner. Och Ingela Sveriges chef för Röda Korset som möter många papperslösa. Ni har ju alla sett olika sidor av migrationen och migranters tillvaro. Jens Mikkelsen, du har mött många migranter i det här osäkra tillståndet som, som har beskriver. Du har mött dem i Rom bland annat. Vad, vad är det för liv de lever? Jag känner ju igen den här hopplösheten. Och... Envisheten och utsattheten. Bara i rum så uppskattas det bo 7 till 8 000 flyktingar på gatan. Eller i ockuperade byggnader som ofta inte har varken el eller vatten. Eller i tältläger som, som med, med, med ganska bedrövliga förhållanden. Hur ser deras vardag ut? Ja... De blir träffade i rum, de, de går runt på dagarna och försöker hålla värmen. Och sen på kvällen så kan de skriva in sig i det här tältlägret. Och det är långa rader med våningssängar. för får plats 150 personer och det är väldigt mycket sjukdomar som sprider sig där och, och skabb och så vidare. Hur klarar de sig, de som du har träffat? Hur, hur försörjer de sig? De försörjer inte sig i Italien. Italien är lite speciellt. Det är ett ganska schizofrent flyktingmottagande. Det är bra i teorin, men i praktiken så har det fullständigt kollapsat. Det utgår till exempel ingen ersättning till flyktingar som är där. Utan de vandrar runt. Man får mat på soppköken till exempel. Och har du tur så kan du få en plats i ett helt läger till exempel. Mm. P. Hansen, hur många har finns det runt om i Europa? Oj, oj, Det är väldigt svårt att, att veta. Du nämnde här i ingressen att, att, att siffrorna pendlar mellan 2 miljoner och 8 miljoner. Det finns någon som säger att det är 10 miljoner och 12 miljoner och då pratar vi om, om, om papperslösa. Men eh, det är ju notoriskt svårt att veta och, och det, det, ger ju, det, det är ganska naturligt att det är så i och med att folk är just... Mm. Hur vanligt är det att man hamnar i det här liksom, kringdrivande tillvaron? Det är ju inte alla som kommer hit utan tillstånd. som ha, Hon hade ju ett tillfälligt arbetstillstånd, men, men sen har hon liksom fastnat i det här, mm. i den här tillvaron. Hur vanligt är det? Ja, alltså, I hennes fall så har det ju varit... Eh, Alltså hon kommer hit och det är väl det viktiga att komma ihåg att hon kommer hit därför att hon är rättslös i princip. Det är därför hon ses som en, som en potentiellt väldigt bra arbetskraft. Och sen blir hon lurad när hon kommer hit och då uppdagas det att hon faktiskt inte har några rättigheter. Att hon kan inte vända sig till några instanser för att få, för att få upprättelse. Utan då börjar det här kringdrivande livet från plats till plats i, i hopp om att hitta någon, någon form av inkomst för att ta hand om situationen i, i Vietnam. Ingela Holmerts Röda Korset eh, Ni möter ju många av de här människorna så, som, som driver runt på det här viset Inte vet vart de ska vända sig v Vad är det som, som driver en människa att ändå stanna kvar Trots de här motgångarna, de här svårheterna Har beskrivit sin rädsla, sin förtvivlan v Varför stannar hon? Jag tror det finns väldigt många olika skäl det som jag tror är gemensamt är att man ser inte något val eller någon möjlighet att återvända. Man väljer inte mellan ett gott och ett ont alternativ. Det är lite som att välja mellan pest och cholera. Och att leva som papperslös är oerhört svårt. Men alternativet kanske är ännu värre. Och vad är det man är rädd för då? Ja, eh, vi möter ju många som är i samma situation som här, här från inslaget. Eh, har fått löften om jobb och... Ja, det blir en spiral där man till slut inte vågar. Man har satt sig i skuld, hot mot familjen och så vidare. Att man kämpar, man kämpar. Många papperslösa är enorma överlevare för att barnen ska få gå i skola. Och därför ser vi också många kvinnor som lämnat sina barn i hemlandet. Men en väldigt stor grupp vi möter det är människor som är genuint rädda. Man upplever att situationen i hemlandet som fortfarande kanske är väldigt oroligt, krig och man är rädda, vad, vad ska hända med mig om jag återvänder man har minnen kanske av förföljelse tortyr, alltså djupa själsliga spår som gör att man också har en misstro man litar inte på att situationen har blivit bättre och många mår så otroligt dåligt, många lider av posttraumatisk stress och eh, bli kvar i ett limbo. Man orkade inte ta tag i sin situation. Mm. P. Johansen, vad, vad har man då för framtidsutsikter om man befinner sig i det här läget? Om man tänker på, aha, det är ju knappast troligt att hon får asyl till exempel om hon befinner sig på en flyktingförläggning nu. Um, vad, hur ser framtiden ut för, för en person i hennes läge? Just nu ser den ju helt hopplös ut och det beskrivs ju väldigt bra i reportaget, alla, alla möjliga sätt hon prövar att hon just... Hon börjar som arbetskraft eller som säsongsarbetare och sen övergår hon nu i asylsystemet. Många gånger så är det tvärtom att man börjar som asylsökande eller man har en tanke om att vara asylsökande men kommer på att då kanske man hamnar i, i ett interneringsläger där man behandlas väldigt illa och då väljer man istället att, att, att bli någon slags papperslös arbetskraft istället. Men... Nej, det är väldigt eh, få eh, som tar alltså det, det är ingen som tar ansvar för det här. Eh, och Vad det, skulle det vara att, att ta ansvar? Vad skulle det innebära? I de fallen där man tar hit människor från länder för att de ska jobba, som ofta då säsong eller temporär arbetskraft. Om landet eh, i fråga som till exempel i Sverige, godkänner det- då måste man också ha kontrollinstanser- och man måste ta ansvar för de här människorna- som är totalt rättslösa om någonting går snett. Så det, det är liksom en sak som jag tror att man, alltså, det, det, det, det måste finnas. Jens Mikkelsen, bland de som, som du mötte i, i Rom nu exempelvis- vad, vad har de haft för liksom, föreställningar om vad som väntar- när de kommer till Europa? De har ju drömmen om, om Nordeuropa framförallt. Drömmen om Sverige och Norge. Detta påminner ju om eh, utvandringen till Amerika- eh, de goda exemplen kommer ofta tillbaka till Afghanistan och Pakistan och Irak till exempel. Många tror att det ska bli bra. Vi träffade en 19-årig kille, Wasim, som hade varit i Oslo under ett par års tid och kom dit som ensamkommande flyktingbarn. Men nu hade fyllt 18 år och var tillbaka skickad till Italien där han först lämnade sina fingeravtryck. Och han berättar att, att hans mamma tror att han har blivit en dålig pojke att han har börjat suga och, och så för att han inte kan skicka tillbaka pengar. Och i själva verket är det för att han är pank. Eftersom man i Italien, som jag sa, han inte får någon ersättning. Och det enda de kan göra egentligen, för väldigt många av de här 8000 som jag pratar om här, de har ju fått ett uppehållstillstånd och resehandlingar. Men det finns inget för dem i Italien. Så det de kan göra är att resa inom Schengenområdet och arbeta svart. Och hur klarar han sig då? Hur, hur tar han sig runt? Hur känner han sina pengar? Ja, just nu tjänar han inga pengar och kunde inte skicka några pengar till sin familj. och mådde väldigt dåligt över det men han hade också nya planer på att ta sig vidare och, och försöka igen helt enkelt. Det är ju den desperationen och jag tror att det är precis så att ja, trots att de blir utnyttjade och trots att de eh, får väldigt låga löner och det är ganska extrema arbetsförhållanden så får de ändå något bättre möjligheter än de har i hemlandet. Mm. När Amnesty International i veckan presenterade sin årliga rapport var det flyktingars och migranters situation som var i fokus. Människorättsorganisationen konstaterar att världen har blivit en farligare plats för dem. Regeringar är mer angelägna om att skydda landets gränser än att värna om människorna som befinner sig inom dessa gränser. En ny global underklass av migranter håller på att etableras skriver Amnesty. Ett land där det här har blivit särskilt tydligt i Grekland. Så jag ringde upp den grekiska migrationsexperten Anna Trianda-Felido för närvarande verksam vid Europeiska universitetet i Florens. Hon ser tydligt hur villkoren för migranter i Europa har blivit tuffare. Framförallt i de länder i södra Europa som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Men också i länder med välfungerande asyl- och invandringssystem växer problemen. Det kan verka logiskt, säger Anna Trianda-Folido, att man har ett regelverk som antingen ger en människa rätt att stanna eller förklarar henne illegal och avvisar henne. Men verkligheten är inte så enkel, påpekar hon. One might say, okay, we have an appropriate policy, and you should either enter within the policy or you're somebody out of the law, and you should just not be here. But as we know, life is more complicated than this, and often people fall through the cracks of bureaucracy through fault of their own, but they're still human beings. Människor faller lätt igenom byråkratins sprickor, säger Anna Trianda-Felido. Det må vara självförvållat. De försöker till varje pris hålla sig kvar. Men det handlar om människor som ofta kommer från mycket svåra förhållanden, både politiskt och ekonomiskt, betonar hon. Och hon beskriver dessa fickor av illegalitet som en av de största utmaningarna för migrationspolitiken idag. Dessa skuggvärdar för människor som inte får märkas. Men som precis som alla andra behöver pengar, tak över huvudet, vård och skola för sina barn. Om syftet är att låta dem leva i limbo för att avskräcka andra från att komma hit så är det inte särskilt effektivt, säger Anna Trianda-Felido. You cannot keep pouches. Man måste göra realistiska bedömningar av hur troligt det är att människor som söker sig hit verkligen lämnar landet om de inte får tillstånd eller att de stannar kvar ändå. Och för de som inte går att avvisa måste man skapa någon form av reglerad tillvaro, till exempel genom temporära uppehållstillstånd, säger Anna-Treanda Felido. Hon pekar på den stora motsättningen i att man å ena sidan försöker reglera invandringen samtidigt som det finns en efterfrågan på irreguljära migranter det finns gott om arbetsgivare som gärna utnyttjar tillgången på billig och flexibel arbetskraft arbetare som inte kan eller vågar ställa några krav men samtidigt säger Anna Trianda-Felido, minskar toleransen i samhället i stort för migranter, allt eftersom kampen hårnar om de får jobb som finns. The impact of the crisis on the population and especially on the lower economic, socioeconomic strata makes people much less tolerant and much less willing to help these people because they are thinking at this difficult time we have to look after our own people vi måste först och främst ta hand om våra egna. Ja, så går resonemangen förklarar Anatridanda Felido, inte minst i hennes eget hemland Grekland där starka högerextrema krafter har vunnit terräng och attackerar migranter och försöker ta lagen i egna händer. And now in Greece not only we have increasing racist violence. Far right wing groups that try to take the law in their hands. Migranter pekas ut som syndabockar för eländet och både de som har och de som saknar uppehållstillstånd drabbas. I think it also holds for legal migrants who are losing their jobs Skicka hem dem, säger man. Men vad är hemma när man har levt i Grekland, Spanien eller Italien de senaste 10-15 åren, undrar Anna Felido. Och Trots att villkoren för dessa redan utsatta människor hårdnar är deras drivkrafter att stanna kvar ändå så mycket starkare än tanken på att återvända till landet de kom ifrån. För även om de ekonomiska förhållandena har blivit sämre på många håll i Europa så är gapet till de fattigare länderna fortfarande gigantiskt påpekar Anna trianda Lido. Och man måste förstå att det är de som har förlorat hoppet som kommer hit. Det är inte de fattigaste av de fattiga, de som varken har kunskap eller resurser att ta sig någonstans. Det är de som har haft eller har jobb men ändå inte kan försörja sig som ser Europa som enda vägen till en bättre framtid. Om inte för sig själva så åtminstone för sina barn eller som hade jobbet och förlorade det. Som hade en small shop, had hade farming and och de just kan inte survive. Och de thinking att det inte finns hopp för sina barn. Så de har sett i Europa och de tror suffer, jag kommer att förra, men jag kommer att göra en framtid för mina barn. Anna grekisk migrationsforskare och professor vid Europeiska universitetet i Florens. Johansen, du är migrationsforskare vid Linköpings universitet. Även om det har blivit svårare att hitta svarta jobb så är det ju många som av de som uppehåller sig illegalt i Europa som ändå sugs upp i olika verksamheter. Finns det ett behov av billig och flexibel arbetskraft som Anna Trendaflida uttrycker det? Ja, det, det, det stämmer helt och hållet. Men krisen har ju ritat om kartan ganska så dramatiskt på många sätt och på många ställen. Så att pressen neråt på löner och, och sådär den, den tenderar ju alltid att, att öka när, när man får kraftiga kriser. Och det gör ju att eh, det blir kampen om, hårdnar om de, de redan eh, väldigt lågt betalda arbetena. Och det, det skapar ju ännu bättre förutsättningar för, för arbetsgivare att, att utnyttja. Så att man kan tänka sig å ena sidan att en kris med hög arbetslöshet den, den, den gör att att invandringen dämpas, men den kan också ha en stimulerande effekt i och med att många människor som tidigare har varit anställda på reguljärt sätt de har inget annat att göra när de blir arbetslösa än att sugas in eller att ta upp kampen om jobben i den, i den svarta sektorn. Vad ser vi för exempel på det? Spanien, grönsaksodlarna är det sånt du menar då? Ja, ett exempel är Spanien med, som hade väldigt, väldigt många byggnadsarbetare från runt om i världen, Rumänien och Ukraina till exempel. Eh, rumänerna var ju då, använder, kunde använda fria rörligheten vilket inte är att säga att, att, alla, att alla var i den regulära anställda men nästan alla de blev arbetslösa när, när, när krisen kom och då befinner ju sig de, alltså att gå tillbaka, åka tillbaka till Rumänien har inte alltid varit ett alternativ så många av de rumänarna som är EU-medborgare de har tvingats att... att –att ta jobb i den, i, i den här lågbetalda sektorn. Så att det, det, jag tror det är viktigt att komma ihåg– –att eh, EU-medborgarna dras in mycket, mycket starkare nu i den här spiralen– eh, och det ser man också i politiska reaktioner i och med att södra Europa börjar bli så fattigt nu att många syd-europeer de utnyttjar eller använder eh, sin, sitt EU-medborgarskap och den fria rörligheten som en sista utväg. Och nu har ju fyra Holland, Österrike, Storbritannien och Tyskland satt ner foten här och säger att de här parasiterna som man i princip uttrycker det eh, de ska, man måste inskränka den fria rörligheten nu och då är det viktigt att de här människorna benämns nu inte längre som EU-medborgare utan de benämns som invandrare. Så att de börjar behandlas på liknande sätt som man har behandlat marokkaner, behandlas grekerna nu. Och det är en, det är en otroligt viktig, viktig utveckling att hålla, att hålla koll på. V vad händer då med de som står allra längst ner på den här stegen? Jens Mikkelsen, du har ju skildrat i, i Sydsvenskan det svarta Malmö, en skuggvärld där människor arbetar för mm. ett par tio år i timmen. V hur ser det ut där? Ja, det, det finns en anledning till att man fortfarande kan få en falafel i Malmö för 15-20 kronor eller att man kan ta en taxi genom hela Malmö för 59 kronor eller få bilen handtvättad för 99 kronor. Det är väldigt vanligt att det är papperslösa som är anställda på de här ställena. Och det som är lite intressant i det här eller en ganska krass bild av verkligheten är att lönen de får är avhängig din status i asylprocessen. Alltså har du uppehållstillstånd eller åtminstone befinner du dig i asylprocessen så kanske du kan få en 50 kronor i timmen. Är du papperslös har du ett utvisningsbeslut på dig ja då får du inte mer än 15-20 max 30 kronor i timmen. Ingela Holmerts, du nickar. Du känner igen ja, jag menar, vi har mött en kvinna nu städa på restaurang sex dagar i veckan och tjänar 5 000 kronor i månaden. Ingen sjukersättning och hon måste själv ordna vikarie om hon är sjuk. Och, ja, vi möter många och även människor som kanske har ett reglerat avtal. Men sen måste jag lämna tillbaka två, två tredjedelar delar av lönen för att få behålla sitt jobb. Så att vi känner igen bilden. Vad får det här för konsekvenser för liksom, samhället i stort för vår människosyn? Oh, nej men, det är så många aspekter i det här. Och när jag lyssnar på programmet. Jag menar, en viktig del är ju att jag. Menar, Människors grundläggande rättigheter och behov måste vara i fokus. Och vi pratade också om den ekonomiska krisen. och Jag tror i tid av kriser är just människovärdet och mänskliga rättigheter ännu viktigare. De är ju till för dig som människa och inte som medborgare. Vad du har för legal status. Och, och det måste... Samtidigt så hör vi också att man delar upp som, som Anna-Treanda för lid och ja. pratar om att man värnar mer om sina egna. Att det blir den här uppdelningen. Ja, och. och... Vi ser ju med ökade klyftor, grupper ställs mot varandra, individen ska klara sig själv och jag tror det är väldigt viktigt att tänka också humanitet och medmänsklighet och, och i varje skede måste det också genomsyra olika processer och där tror jag man både som medmänniska men också regeringar har ett stort ansvar. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Det, det mm. låter ju väldigt rätt och väldigt fint, men om man ska försöka konkretisera det, eh, vad, vad är det viktigaste? Finns det någon, någonting, någon konkret åtgärd som du tycker är viktig att, att genomföra nu för att underlätta situationen? Du tänker nu för papperslösa ja. som lever. Ja steg på vägen har ju varit förändringar i lagstiftningen när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård. Och det, det är ju bara ett steg. Vi är ju absolut inte framme vid att alla ska ha vård efter behov. Och det handlar ju om att skydda och rädda liv. Men man måste tro att titta på människans situation och oavsett vad man tycker om... Eh, invandringsskäl och, och till detta så, så här är situationen och den kommer fortsätta vara så här och hur kan vi då möta de sociala behoven som finns P.O. Hansen kort till slut eh, kommer vi att se fler eller färre eh, migranter i framtiden mm, fler eller färre ingen aning faktiskt det, det är väldigt svårt att säga men, eh, men migranter som far illa det, det, det verkar vara något som kommer fortsätta mm. Där får jag tacka er. Gäster idag i konflikt har varit P.O. Hansen, forskare vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Jens Mikkelsen, journalist vid Sydsvenskan och aktuell med reportageboken De förlorade barnen. Och Ingla Holmerts, Röda korsets Sverigechef. Konflikt är slut för idag men temat migration lär fortsätta att debatteras hett framöver. I sommar ska EU fatta det formella beslutet om en gemensam asyl- och flyktingpolitik. Vi har redan hört kraven på nya begränsningar i rörelsefriheten inom EU när de tillfälliga restriktionerna för bulgarer och rumäner att röra sig inom unionen ska hävas till årsskiftet. Och runt EU fortsätter arbetet med att förstärka gränserna och öka kontrollerna. Gå gärna in på vår hemsida där ni hittar mer att läsa om dagens ämne. Adressen är Sverigesradio.se. Har ni synpunkter på programmet eller tips, idéer, skicka gärna ett mejl till konfliktsnabela.sr.se. Producent för dagens sändning var Christian Åström, tekniker Heinz Wenning och jag heter Daniela Markvart.